da zeren topa malauetik jautsiz eta gainera prestaketa partida on bat eginez, gazimetroren kontra gehiodena, denek esperantza hundiak ezarriak ginituen baionaren aurtengoza soinien. Hatik, danbogotxak fite sildu dira, Kataluniako zafraldiak denak hostu ditu, baina ezkagarriago dena, suri urdinek erakutsi duten itxuratxarra. Beziaren kontra bi gerenzati on bati esker irabazizuten, baina Kolomien berriz ere tristea izan dira, bizie manager berriak jadanik alarma pizten du eta bisatzen du noizbait oartu beharko direla aurten prodebienari direla eta ez toppa malaen que c'est la On est confronté à la réalité de la prod2, à notre réalité. Donc en prendre conscience est la meilleure des choses que l'on puisse faire et que l'on doit faire maintenant si on veut transformer cette réalité parce que la situation effectivement est difficile. Eta zalkapenean agerida, baiona azkenaintzinekoa baita. Alta paperean suriok dinek jokalarik honak dituzte bilerg maildan jokatzeko, orduan zer gertatzen da zelaiean, Pierre Berbiziec badaki suo indiren akats teknik uak bereziki defendchan. Se on perd 18 ballons. Emei ditugu eta gero plakatzea initz egiten ditugu. Edo soinantolaketa plantan ez aldugu, ondotik aurkaria egoera hoberenean ez baduzu, 18 baloin galduak aski erreski gainerat aurkariarenako atxa bigi hartu desan emei aukera dira eta hola zaidera zure jokoa inpotsatzea. Subisez... Eta hola da bistan den. Beti ere gauza guztia horiek konpondu behako dira Ostrialuntako izan ere eguneko aukariak berak akizek ezbaitu gutsegin sasoin astapen hau ja zaltasunean ibili bazen aurten hobeki hasida eta azken bi partida kirabaziak editu ikusi Bayona Kinkalagian dela landestarek zerbait ereman nahiko dute Euskalegitik.